Argieta garbi dutti nahi dugu, EH, EH bildutik eh, gure jarrega zein den, azte honetan, mirunen, ospatuko den RG Kopako, aretu futboleko fina aurrean. Eh, RG Etxeko horrezka eh, ditabat eperriko den, ez alantza ere dagoen arren, arri dagoena da, bau, no? RG Etxearen eh, omenetko eh, o, txapelketa bat dela, eta argi daukaguna da, RGA, bueno, ba, estatuko burudu den neurrian, honi ba, egiten zaioela omen aldri hori, eta guk argi daukaguna da, bueno, Euskal Herrian e, bizi garela eta erregeetxe hau dela, ba, bueno, estatuko burudu izan da, ukazioa eta eskubide zapalketa denikur nago. Zira. Argidago ere, ba, bueno, ba, gaur egungo egoera e, sozioekonomikoa larria ikusita, eta sistema ez baio dela hautan dena, ez dela bakarrikan, eh, bueno, gaur bizigun krisi ekonomikoa baita ere, estatuak eh daukan krisi politikorie eta erreragtia gere jasantzen agiren krisi hori kontuan eduki berdena eta horren arits dugulertzen ez, nootan eh ba bueno, edo erreragtiaren buruko txapelketa bat gutza daiteken Irunen jokatzea argi daukagu ere, gai ahoni erantzuteko elkartu aitezken guztiak indar batu behar dugula, eta erratik dugu, egon daitezken eh, mobilizazioetara deia. Erratik anuztetugu, biharko gunean, finalaren atarian, ba, bueno, ba, mobilizatzeko deia egin behar dela batu, eta gure herriaren aurka dagoen errege horren aurrean edo, Ba, ora eskalarikan ez balego ere ba final hori eranzun ez herri honetan Euskal Herrian eta 199iki ba badagola oraindik an ere zerregetzearen aurkako mugimendu bat eta badagola herri honetan ba e, nahi hori eta erakustaldi baten badarena ba horren aurkare irunen ba gaudela